Pozdravljenje v letu 2006. Če ste novo leto vendarle dočakali in ga tedni pričeli v polnem zagonu konzumirati, potem vam bo verjetno današnja ponudba iz izofijnih ljubimcev prišla kar prav. Da ne bomo po nepotrebnem izgubljali časa in besed, ki jih bo v nadaljevanju itak dovolj, naj povemo nekaj na hitro o tem, kaj lahko v prvi letošnji izdaji pričakujete. Bol ali manj eno samo epohalno temo? Filozofijo Reneja Descartes v njegovem najbolj neposrednem pomenu? Konce minulega leta smo z končali delo na kratkem izobraževalno-didaktičnem filmu posvečenem življenju in filozofiji Reneja Descartes. Film smo pod naslovom Rene Descartes, arhitekt nove dobe, tudi že prikazali na prvi javni projekciji, malo pa bo preko naše spletne strani dosegljiv tudi na internetu. V današnji odaji bomo povzeli nekaj razmišljanj, ki smo jih med procesom ustvarjanja filma zabeležili v razgovorih spoznavalci Dekartove filozofije. V ta namen smo se pogovarjali s tremi profesori iz Oddelka za filozofijo na Mariborski pedagoški fakulteti, njenadom Miščevičem, Danilom Šustrom in Bojanom Borstnerjem. Želimo vam prijetno poslušanje. Now, don't you worry. Leave it all to us, You'll never know what hit you.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 Filozofijni ljubimci. Splošno mnenje je, da se je viška filozofija začela z Dekartom. Zakaj? Kaj to pomeni za filozofijo, kot jo poznamo danes? Kdo je pravzaprav bil Dekart? Naključna zgodovinska figura ali arhitekt nove dobe? Vprašanje je bilo zanimivo postavljeno, ali je bil naključna zgodovinska figura ali arhitekt, ali arhitekt nove dobe. Zato to vprašanje o naključju mene vedno vzbode vzvedeti, ker sem filozof, pravzaprav no, bogoče bi še povedal na začetku, da nisem zgodovinar, filozofije moja tema, so bolj teoretska, filozofija se pravi logika, pa tudi epistemologija in metafizika. In se mi zato zdaj vedno zanimivo, a je filozofija bliže znanosti ali umetnosti? Zato, ker velja recimo za umetnost je enkratna neponovljiva edinstvena da je to nekaj kar je stvarito, kreacija nekega posameznika, dočim znanstvena odkritja so pa v principu niso lastni kogar. Vsakdo bi lahko do njih prišel, ne? In zdaj zanimivo je, z tega včasih pravijo, no, da je tale recimo, če, če Newton ne bi napisal principija bih nekdo drug utekl nekaj let, zato, ker so bila v, v duhu, v, bila so v zraku enostavna ta Newtonova fizika. No, kaj je to z dekartom, pa s temi uh, njegovimi dosežki pa kot on, kot ta uh, recimo markantna figura v zgodovini filozofije? Določene zadeve, recimo Dekart kot znanstvenik uh, odkrito analitične geometrije, v tem smislu je bil nadomestljiv, bi lahko do, do teh odkritij prišel tudi do drug. Potem mislim, da je ta njegov okogito ravno tako bil vzrakoc, kako se bil je duh časa. Pa potem, ta, da je bilo treba narediti nekrat razkol z, z holastiko, pa za to z italijansko paradigmo, to ravno tako mislim, da je samo neka sinteza duha časa. So pa druge, recimo, njegove meditacije se mi pa zdi, da to pa je način, kako je to prezentiral, so pa enkratnega, pa to pa je bolj v Ga pa postavila v bližino umetnosti, skratka, to je pa nekaj, kar je samo njegovo, to je tkano to njegovo osebno doživljanje, uh, osebno življenje, skratka, je pa, zato so te meditacije, uh, še danes jih lahko berete tudi kot, kot neko umetniško delo na vse zadnje. Uh, ampak to, da je bil začetnik nove dobe, so bili uh, po eni strani sociološki faktori, se pravi uh, nasprotovanje aristotelizmu njegovega časa. Uh, potem no, je pa on edinstven potem po tej neki svojej te sintezi uh, uh, vseh teh raznih sestavin, uh, ki so pač tvorile ta Zeitgast oziroma tisto obdobje konca, renesanse in protireformacije. O boj, o boj, da je vseh vseh raznih E, v čem je sodobni pomen Dekartov? Ja, en odgovor bi bil, da je Dekart verjetno filozof, o katerem obstoji, obstaja največje število filozofskih šal. Uh, recimo, eno vprašanje je, kako je Dekart umrl? Odgovor nehal je misliti. Druga zgodba gre tako, ne? Uh, praša prijateljca Dekarta, a mislite, da bi šli nas prihodi? pol pravi Descartes ne mislim, pa zgine. Tako da jih imate ogromno. Na uh, pol te, te bolj resni plati, ne? Descartes je, mislim, da je eden izmed najbolj komentiranih filozofov vseh časov. Ne? Konkurenca so Platon, Descartes, Kant. Ne? Lahko da je najbolj komentiran. Zakaj? Zagaj tega, ker ga vse sodobne filozofske usmeritve nekako hočejo malo za svojega. Če ne za svojega glavnega prijatelja, potem paš za svojega glavnega sovražnika, pa ki spet so njem razpravljajo. E, recimo, če bi pršli v Pariz pred 30 let, ne bi imeli tiste, seveda, francoze zgodovinarje, ki se ukvarjajo z Descartom, Evo, gledajte, to so recimo iz tega časa, so to te klasične francoske izdaje Dekarta ne? Pol pridejo tisti, recimo, filozofi, ki so se v tem času malo bolj upirali, pa so bili novi, pa vse živo, ko so bili Foucault in Derrida, ne? Foucault se ukvarjal z zgodovino našega pojmovanja norosti, ne? Prvi filozof, ki ga omeni, potem je dekart. ne? Zakaj dekart se izogiba tej možnosti da si nor? Ne? pol mu Derrida odgovarja ok, pol greš čez rajno prideš Nemčijo ne, tam so v tem času so glavni bili fenomenologi, ne, pa hermeneutiki pa to, pa ti fenomenologi začnejo pripovedovati o tem da je pravzaprav Dekart na pol zmisi fenomenologijo ne? U, ti tam ti pokažejo Husserlove knjiga, ne, kako Husserl razlaga, ne, da je Dekart pravzaprav se zavedal teh osnovnih načel fenomenologije. Potem pa idejo Husserlovi učenci, kot je bil Heidegger, ne, seveda, ki se obrne zoper očetu, pol pa štrdi, da je Descartes ta glavni sovežnik. Spet greš nazaj v Franciju, edin med najbolj pomembnimi francoskimi filozofi iz francoske tradicije, ki je, glih zdaj je nehal učiti, težko je bolj, Jean-Luc Marion, ne, On je poskušal tako rehabilitirati dekarta znotr fenomenološke tradicije na en drugačen način. Okay. Greš čez Lamanš, mal plavaš pa si v Angliji, tamo je pač ogromna debata, Dekartova metoda, skepticizem, dvom, filozofija duha, Dekartovo poudarjanje znanosti. Vse to je zelo, zelo v duhu tega, kaj delajo sodobni, kaj dela sodobna filozofija, ki se imenuje bolj analitična filozofija. Tako da, kam koli greš, v kakšno koli smer filozofije greš, prašaš, ok, a imamo enega skupnega, ali dva, tri skupna, o katerih se lahko pogovarjamo, odgovori so vedno Platon in Descartes. Uh, Tako da je to enostavno Descartes je filozof, kateremu se ne moreš izogniti. Na koncu nekaj, kaj bi recimo bolj zanimalo uh, uh, gimnazice pa študente. Dekartove meditacije so verjetno eden izmed najbolj berljivih, filozo velikih filozofskih tekstov v zgodovini. Filozofi večinoma v knjigah polemizirajo z svojimi sodobniki ali sprejšnjimi. Tako da vedno morate nekaj poznat odprej, da bi prebrali tisto, kaj pride poznej, ne Vedno se mantra s tem, da se eni na druge. Vsega tega pri Descartu nimaš. Descart res začne od začetka razložiti svojo filozofijo, ne da bi se skliceval na kogarkoli. Ni ene fusnote, ni enega imena, enostavno ti razlaga čisto lepo jasno ti na 50-60 strani ti razloži vse osrednje filozofske probleme in o vsakemu ti ponuja svojo izvirno genijalno zamisel. Tako da je je verjetno najbolj berljivi novoveški filozof. Če začnete delati filozofijo, če hočete začeti z novim vekom, začnite z Dekarto. www.zofijini.net Vaša bližnica dovednosti Zofijni, ljubimci. Doštudiral je pravo, ki pa ga ni nikoli prakticiral. Namesto tega se je odločil potovati in videti svet. Koliko je to mlademu človeku, kot je bil Descartes takrat, spremenilo percepcijo sveta in ga pripravilo na spremembo v mišljenju? Kakšni so bili mehanizmi njegove motivike, na pragu dozorevanja. Lahko rečem samo to, da je uh, uh, iz razprave o metodi, tisto, kar, kar preveva vse njegovo delo skozi je to odpor do filozofov šole, kot imam pravi. Ne. On pravi, da je pač to, to znanje, ki ga je dobil, uh, je bil z njim v, tedanj, v tedanjem šole in je bil z njim nezadovoljen in je rekel, da bo zdaj samo še iz knjige sveta Uh, se je učil pa iz znanja o sebi, in je potem pač 9 let potoval po svetu. Mogoče tu še ena zanimiva opaska, da je uh, da za res 200 let, nekje od, od Bejkonovega rojstva pa do Hume'ove smrti ni noben, filo, od se pravijo 1561, tam nekaj sredi 18. stoletja, ni bil noben velik, velik filozof tistega časa povezan z univerzov, skratka. Vsa filozofija se je dogajala izven univerzitetnih okvirjev in dekart je tu pač uh, uh, tako bil uh, nekdo, ki sicer bil, tu pa tam nekaj kaj ampak je bil drugat samos, uh, samostojen mislec. Leta 1619 je Dekart obtičal v snegu zakopanem mestecu Neuburg. Takrat je bil Dekart vojak pri 23 letih in na poti na kronanje Ferdinanda II. v Frankfurt, a mu je bavarska zima pot preprečila. Misli, ki jih je Dekart spodbojen s tremi zelo živimi sanjami, oblikoval v neki topli sobi, so zavedno spremenile zahodno filozofijo. Za kakšno spreobrnitev je v tem primeru šlo? je šlo za navdih ali nekaj, kar se je pri njem pletlo dlje časa. Uh, no, tu je uh, neko, uh, ker je pač bil že, že za svojega življenja je bil zelo slaven, še pridne kar koli objavil, pravzaprav tudi te slave se je zavedal, kot, uh, kar tudi se vidi iz, iz njegovega stila pisanja, uh, ampak uh, v tem stilu je tudi potem bilo tu, uh, je poročal o njegov biografu, o njegovem spreobrnjenju, ki je bilo sad nekih sanj ki jih je imel, ko je pač spremljal, kot je bil v nejemniški vojski, neki na Češki, mislim. No, zdaj, o teh sanjah, kot vse velike sanje, je različne interpretacije psihoanalitske, tam se je pojavila neka melona, o kateri si lahko predstavljate, da, da, je, imela, da je doživela razne, mislim, take in drugačne pomene. Ampak nekaj drugega se mi je tu utrnilo ob teh v teh san ne je precej pomembno logo v Dekartovem dvomu, de Dekartovi metodi, pa bi nekaj povedal o njegovem argumentu iz san. Ker kjer morda je tudi tu pravim, ne, ne neka zveza, kaj je v v te meditacije. O, no v, a, v meditacijah se začnejo z tem a, univerzalnim dvomom, sk, a, V vse, v danosti čutil, no, ampak potem pa pravi, da kar dobro, Vsaj v normalnih okoliščinah glede teh predmetov srednje velikosti, me pa sanje ne varajo, me pa, pardon, čutila ne varajo, no in potem pride, ja, kaj pa, če ne sanjam, ne? Moji vtisi sanjah so pa natanko taki, kot v tisi v budnosti, kako zdaj vem, da, da niso ti predmeti, ki se mi pojavljajo, pravzaprav v sanski doživljaji. No, tu je zanimivo, zato, ker je ta argument i san, sanje a, nastopajo v filozofski literaturi že zelo dolgo časa. A nek kitajski filozof še pred našim štetjem je se je, je sanjo, da je metul in potem se izbudil in se je spraševal, ni mogoče pa zdaj, ko je buden on samo metul, ki sanja, da je človek. No, ampak ta argument, ki ga potem je drugačen od tega, kar bomo potem dobili pri Dekartu, zato, ker Ta argument je podoben argumentom, ki jo dobite pri antičnih skeptikih, pironovci, pri sektu ki so vnetem imate. Budni vtisi so realni za tistega, ki je buden, Sanski vtisi so realni za tistega, ki sanja, Ampak zdaj vprašanje je, kaj je resnično, kdo ima prav v smislu, to je tako kot uh, imajo eno tako prispodobo, ko vidite uh, žirafa in mravljani kupček zemlje, pa pravi žirafa, tole je tebi videti veliko. Meni, vidite, zelo majhno, ampak kakšno je to v resnici, ne? prašava hijeno, ki je srednje velikosti. Uh, ampak seveda, tudi hijena pravi skeptik, zakaj bi moralo pa stališče hijene biti uh, merodajno. Ne? Nobeno stolišče ni merodajno, pač vse je relativno, ni. Uh, in podobno je tukaj, ne? Uh, ni od kaj je prava realnost, a je tisto, kar sanjamo, ali tisto, kar smo budni, uh, od, tega ne vemo in odgovor na to se moramo vzdržati. No, Kartezijanski argument ima, ima drugačno logiko, za njega so sanje že neka prevara, pa zmota. Samo problem je, kako ugotoviti kriterij, kako videti, ali sanjamo, ali ne. Zato ker vsak kriterij, ki ga imate, recimo, če se včipnete, ne lahko si rečete v redu, mogoče pa sanjam takrat, ko se ščipam. Skratka, ne pridete ven iz te svoje uh, glave, iz svojih uh, sanj. No, zvedi s tem sem uh, se spomnil, v psihologiji imate nek, nek fenomen, ki se mu reče jo, lucidne sanje. To je, uh, sad, ko oni to preočujajo, imate ga v življenju, mogoče vsakdo od nas, ne vem. Uh, to so sanje, v katerih se zavedate, da sanjate. To se pravi, ko ste budni v sanjah, ne, ko veste, oh, vse, to so pa samo sanje, si rečete. No, en od problemov, v, s katerim se ukvarjajo psihologi na tem uh, je, kako v teh lucidnih sanjah, kako veste, da sanjate, skratka, kako je, kakšen kriterij imate, ker ste v bistvu budni, ker se zavedate, da sanjate, kako potem veste, da sanjate. No, in oni pravijo, da je en kriterij, ki so ga predlagali, je ta, da če se sprašujete, da sanjate, ne, tega nikdar ne počete v budnosti, kar pomeni, če se vi sprašujete, da sanjate, potem je zelo verjetno, da zares sanjate. No zdaj je tu uh, zanimivo, je to povezal z Dakartom, ki se tam meditira ob, ob nekem kaminu, uh, ob neki sveči, ki je tudi znamenita postala. Uh, on se ravno tako sprašuje, ali sanja. Ne. Zdaj, potem kriterij on za resanja, ker čim se sprašuješ, potem za Je pa tudi lepa po drugi strani prispodoba za. Uh, Za filozofijo nas sploh pa za Dekarta, mogoče za Dekarta posebej. Ne. On nas pač upozarja, da, zares, da smo budni ko sanjamo, skratka, mogoče res sanjamo, ampak filozof vas pač poziva in nas opozarja da se zavedamo, da sanjamo.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 Very to v času, ko je na intelektualno prizorišče Evrope prispel Descartes, je v duhovnem življenju že nekaj stoletji prevladovala rimska katoliška cerkev. Scholastiki so namesto iskanja novega znanja poskušali združiti modrost antičnih klasičnih mislicev s krščanskim učenjem. Kaj lahko poveste o intelektualnem vzdušju v tem času? O Descartesven času se pravi o času scholastike, ki je ki ni bi več čas skolastike. To je bil v obdobje renesanse in proti reformacije. Skolastika je pa zares vladala na univerzah, se pravi, to so bili ti filozofi šol, iz katerih se dokart ne nehno norčuje, oziroma jih a, ima na piki, kot se temu reče. Uh, zdaj to ni bilo, ta njegov odpor do aristotelizma uh, ni bil tako nadalžen. Zato, ker še v, mislim, uh, v času, ko je on pisal, so, je pariški parlament sprejel odlog, s katerim je smrtno kaznoval vsak napad na, na Aristotela. Uh, res pa je, da ne vem, kako so se tega držali. Ne, uh, no Zdaj, uh, v, v, za, za tisti čas je značilno in tudi kar je potem značilno kar bi jaz spovdaril za epistemologije, je nekaj, čemu se reče, tako imenovana Pironovska kriza. Za Piron je bil star, začetnik te stare antične šole Skepse in je, v tistem času so, so bila so po eni strani nova odkritja geografska, znanstvena, potem so bili verski spori ne, med uh, katolicisti in uh, luterani, protestantizem in na nekaj čin se je rušila stara slika sveta in uh, Descartes je nekaj zaznal, da je glavni filozofski problem tistega časa, da je epistemološki, da je problem, uh, kaj lahko vem, kaj je krimerilo pravega vedenja, uh, da moraš najprej na to odgovoriti, uh, če, če hočeš priti kamorkoli naprej v filozofiji, pa na kateremkoli drugem področju znanosti. Uh, v tem času so ravno tako prevedli uh, uh, Pač, da je bilo to v času, se vidi recimo Ciceron, se pravi to je akademska skepsa, potem Sexus Empiricus, potem Montaigne s svoji ki je uživil to antično, se pravi pironjsko skepso, je bil pravi bestseller v Angliji in Franciji. Zato to vprašanje o vednosti, dvom, to je bilo nekaj, kar je silno znemirajo ljudi tistega časa. No, po drugi strani pa seveda ravno tako virski verski spori. Ne? Uh, med, uh, imate, uh, kaj je zdaj, uh, kdo je pravi razsodnik, kdo ima prav, ali imajo protestanti, ali imajo katoliki, uh, oziroma kaj je pravi kriterij vednosti. No in tu je zanimiv spor med uh, Erasmom Roterdanskim in Luterjem. Erasmom Roterdanski je nekje argumentiral tako, čeprav ga imamo za, recimo, liberalca, pa renesančnega misleca, ampak njegova sklepanje je tako, ne vemo, kdo ima prav, ali eni ali drugi zato se moramo vzdržati sodbe in se držati uh, katol katolicizma se pravi uh, navade običaja uh, te stare utečanje vere ne. to je bilo mimo grede ravno tako tudi uh, dekartova moralna maksima kakorkoli je bil prevraten na področju mišljenja, se pravi pa znanosti, je imel moralni kod, da se pač drži običajo in navad uh, svoje dežele. In skratka in je pač ni se držal, uh, skratka, uh, teh, tudi, uh, te uradne religije, kar se tiče te razodete religije. Nekaj drugega je bilo, so bila ta teološka vprašanja, filozofska. No, drugače je bilo seveda za Luther, z, z Luther je tudi dodajen notranji kriterij, no, vest je tista, ki ti da pravi odgovor, ampak tako, skratka, razum se s tem ni strinjal, Descartes bi se pa s tem strinjal na nivoju svojega filozofskega mišljenja, skratka, tega Kogita, če to vest zdaj razumem kot notranji kriterij. Dočin, kar se tiče pa na, na tega moralnega koda, Uh, se je pa držal, je bil pa, no, eni bi rekli konzervativ, z drugi bi rekli konformist, tretji bi rekli previden človek, kakorkoli, ampak če so ljudi lahko, uh, če je kdo napadil Aristotela, če se ga obsodili na smrt, lahko razumno, tudi to previdno smogoče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 misturando, se modernizando e se perdeu E o rebolado, cadê? Não tem mais Cadê o tal gingado que mexe com a gente Coitado do meu samba, mudou de repente Influência do jazz Quase que morreu E acaba morrendo, está quase morrendo Não percebeu Que o samba balança De um lado pro outro o jazz é diferente pra frente e pra trás E o samba meio morto ficou meio torto Influência do jazz No afro cubano vai complicando Vai pelo cano, vai Vai entortando, vai sem descanso Vai, sai, cai do balanço Pobre samba meu Volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu Pra não ser um samba com notas demais Não ser um samba torto pra frente e pra trás Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz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 Dekarta je možno vedno postaviti na neko ozadje, ki nosi na eni strani korenine eh, scholastične, te tradicionalne filozofije, tradicionalne izobrazbe, ki je bil sam Dekart deležen v jezuitskem kolidžu v Fleho. Na drugi strani pa seveda eh, tisto, kar je bilo v Dekartovem času že izjemno prisotno, to je bila ta... Občutek renesančnega človeka, da se na nek način lahko postavlja na svoje noge, da postavlja svoje principe in da ni več slepo odvisen od nekaterih veličin, ki so obvladovale sistem v prejšnjem tako imenovanem izholastičnem dobju. Pri tem je pa zanimivo, da ravno pri Dekartu, Dekart na več mestih sam sebe označuje kot tistega, ki postavlja filozofijo na novo, ki je posebno prekinul z scholastično tradicijo. Če pa dovoljno tančno odberemo njegove tekste, ne, zelo hitro vidimo, da skozi nekatere njegove rešitve eh, zelo jasno prosevajo predlogi, ki jih je recimo Soares v metafizičnih disputacijah ali v eto spravah ki na nek način kažejo globoko spoznanje 15. stoletja, ne? ker to spoznanje kljub vse na filozofskem področju ni bilo tako temačno, tako odvisno od ene autoritete, kot so običajno skozi različne učbenike poskušali prikazati. In ta pozicija se meni zdi um, mnogokrat enostavno zanemarjena, da Dekart pomeni prelom v filozofiji je na nek način uh, eden od uh, začetnikov te novejške filozofije, vendar je hkrati veliko dožan uh, scholastičnih filozofij, če tudi pogosto krat tega noče sam, sam priznati. In recimo ena od takih tipičnih mes, ki kaže na to, uh, se da najtva meditacijah, ko uporablja dva termina, ki sta tudi v Slovenščini Ko malo težko prevedljiva, pa jih uporabljamo v latinizirani obliki pojem objektivne in formalne realnosti. To je nekaj, kar je za današnjega človeka, dokaj nerazumljivo, da je objektivna realnost lahko nekaj, kar obstaja zgolj v naših glavah. Temu, čemu bi danes rekli, ne vem, obstaj v vsaki misli, ima določen predmet in predmet misli je tisto, kar je v glavi in so kar je v glavi, ima zgolj objektivna realnost, pravi Descartes. In to seveda ni njegova pogromtavšena, to je pogromtavšena skolastične filozofije. In da je formalna realnost tisto, kar ustreza, danes bi to prevedli, za objektivnostjo, za tem, kar živi neodvisno od tega, ali mi vidimo, mi slišemo, mislimo to, to je ravno tako ta čisti preostanek te scholastične distencije med formalnimi in med objektivnimi. In tu noter se vidi, to je samo jedno od primerov, da Descartes dolguje veliko scholastiki, da pa se poskuša rešiti, vendar njegove rešitve pogosto krat niso tako nove, kot je on prepričan. Da, da so. Dekart je bil nestrpen razkriti nove in boljše poti do vednosti in resnice. Veril je, da lahko vzpostavi nov način sistematiziranja znanosti. Dekart je želel pokazati, da obstaja neizpodbitna enotnost za vse različne veje znanosti. Kaj lahko poveste o tem njegovem redukcionizmu? Redukcionizem danes pomeni, da je, pomeni redukcijo vseh znanosti na fiziko. In Dekart je zares imel, uh, no, pravzaprav pri, pri, pri njegovem sistemu je, je neka napetost med, med fiziko in, in uh, recimo to tem notranjim duhovnim življenjem, ampak uh, če gledamo, uh, kakorkoli se je on upiral v je imel pa vseeno v, v nečem, ga je pa vseeno posnemal oziroma je Uh, namreč imejo to idejo, da je znanje, celotno znanje, da je en sistem, z sistem, da je kot neko drevo, sredkaj, da je neka koherentna zgradba. Uh, zdaj, za dekarta imate, je to drevo, ker korenine so metafizika, se pravi, oziroma še uh, ta Kogito, se začne. Potem je deblo, je fizika, veje so pa potem uh, mehanika, ki se otvarja z ne, stroj in sploh. Potem je medicina, To je človek, ampak človek kot stroj, ne, za njega je bil človek ravno tako stroj kot, kot snovna substanca in pa morala, ki temelji potem na, na medicini. Se pravi, imel je to idejo in je zares v svojem času je bil Dakar da ravno tako kot metafizik, znam kot fizik. Zelo, skratka, to deblo ga je ogromno se je z njim ukvarjal in je pač tudi kot znanstvenik za to oslovel. Res pa je, ne, da danes običajno sodobni filozofiče, če že imajo to idejo med fiziko in metafiziko, bi vbrnili, ne. Bi rekli, da je fizika, da so korenine, metafizika in pa tam nekaj na vrhu. Ne za karta. ne. Za Descartes je pa ravno zato najprej moramo se vprašati, kaj sploh lahko vemo, to nam da metafizika pa takogito, potem pa zgradimo to celotno deblo znanja in spoznanja na, na, na tem temelju. No, je pa toliko, kolikor je ta a, celotna, a, da verjame, da so vse Gibanja oziroma vsi pojavi, se pravi, ne bodo tam zgoraj na nebu ali organski, ali neorganski, ali mali ali veliki, da je to pa mehanika, ki jo lahko pojasniš z uh, obliko, velikostjo in položajem delcev. Skratka, to je neka enostavno, uh, zato tudi, mislim, nek enostavno, zato mislim, mehaničen, determinističen, materialističen univerzum. Uh, ki pa je seveda v nasprotju z drugim delom uh, Dekartovega sistema, pa kartezijanstva sploh, ne, to je pa ta uh, cogito, duševna substanca, bok, urojene ideje uh, in, in kartezijanci je ne je ta spor, kako to dovoje združiti, uh, ta redukcionizem po eni strani, po drugi strani pa to sfero cogita in, in uh, zavesti in idej in boga.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 V diskurzu o metodi poskuša pokazati, kako je mogoče odkriti pravo vrednost že samo s tem, če upoštevamo nekaj proceduralnih pravil. Eno najbolj poudarjenih pravil znanstvenega pristopa je, da mora biti to, kar je resnično, umodostopno, jasno in razločno. Do kakšne mere lahko zaradi tega Descartes štejemo za znanstvenika. Deskar je, je imel silen entuzijazem za znano za in za, uh, tudi je delal v razne eksperimente, fizikalne in uh, anatomske celone. Uh, on je verjel, da znanje pomeni moč. Uh, in je bil za svoje, uh, za svoje uh, sodobnike, so ga tako poznali kot, sem le, kot fizika kot metafizika. Povezuje se ga tudi z določenimi znanstvenimi odkriti, se pravi samo narična geometrija na področju matematike, potem je imel v razpravi metodima, potem še o, o razpravo o optiki, tam so neka odkritja z njim povezana. Brez matematike si sveta danes več ne znamo predstavljati. Matematizacija naslednjič pripelje do poskusa odkritja teorije vsega. Univerzalne teorije, ki bi v enem zastavku opisovala ves svet. Če takšna teorija obstaja in jo lahko odkrijemo, je o njej mogoče reči samo eno. Da je gotovo izrazljiva le z matematičnimi termini. Botr takšnega razmišljanja je ravno Descartes kaj reči o takšni matematizaciji sveta? To je res nekaj, kar, kar imamo nekaj vsi v glavah. Ne? Ampak če, če nekoliko bolj podrobno pogledate, uh, matematika je za njega pravzaprav pomembna z vidika metode. Kot uh, se pravi jasna in, razločno, jasna in razločna zaznava, uh, potem neka gotovost vseh korakov v izpeljavi, potem uh, ta, to, da lahko, vsako, da lahko vse pač razstaviš, na enostavne, uh, razstaviš, ko se lotiš problema, ga razstaviš v na naboj komponente, vse označiš, oštevilčiš, označiš z neznankami potem pa gradiš od enostavnega kompleksnemu. Samo njegova fizika zanimivo pa, pa sploh ni matematizirana. Ne? Zdaj je to tudi šla v pozabo, skratka Newton in Leibniz, pa Galileo, celo ti, ki so uporabljali matematiko kot orodje fizike, to je bil zares napredek oziroma to je preživelo, ne, oziroma preživelo je nekaj, kar je ugrejeno v sodobno fiziko. Descartes pa, ki mu je bila matematika tako pomembna za metodo, pa za, se pravi, kot način razmišljanja, z njo ni imel kaj početi pravzaprav v svoji zgradbi znanja. Ne, nimate je nikjer, ne, tukaj imate v tem drevesu. Ne, in niti ni, Skratka, to je nek nenavaden, uh, ne bom rekel paradoks, ampak neka uh, bolj kaže na to, da je bila matematika zares zanj bolj vprašanje metode pa teorije metode, ne pa, da bi jo razumel kot orodje za opisovanje sveta, tako kot je potem bila razumljena v, v uh, fiziki. Mi oziroma in kar je povzročilo ta ogroman prevratu fiziki, ne? ko canali pravi, da je knjiga narave and na napisal v matematičnem jezik, no tega ne boste našli pride karto. Yes. Nothing there. You're not Leave it to us. Zofini ljubimci. v uh, silno so ga zanimala vprašanje metode, vse to je tisto, kar moraš najprej razčistiti pa ugotoviti preden lahko greš kamorkoli naprej. Uh, predvsem seveda v, v zgodnih, se pravi takrat, ko je še potoval po svetu, oziroma kot v teh najemniških vojskah, v katerih je bil, uh, pa v zgodnih delih so recimo o metodi, Uh, kasneje ne, ampak vidi se, da so vsaka kasnejša dela, ali da so nastala na temo ili te njegove metode. Uh, ta metoda je silno preprosta, zato no, bom povedal nekaj, mislim, da so štiri pravila. Ne. Prvo je, spremi samo tisto, kar je očitno, kar vidiš jasno in razločno. Potem uh, razstavi uh, kompleksni problem na enostavne dele, pa potuje od enostavnega proti kompleksnemu, potem pa še na koncu vse skupaj pregleji še enkače, če si res vse upošteval, pa vse oštevilči oziroma vse označi. To je tako enostavno, da, da so bili mnogi sodobniki prepričani da on nekaj skriva, ne? da je to tako primitivno, da mora biti še nekaj več zadaj v njegovem pristopu, ne? ker kot sem rekel, bil pa slaven, čeprav ni še pridne karkoli koli objavu, ne? ravno zato, ker je skozi ta razna korespondenca, razgovore, skratka, duh tistega časa bilo je mogoče celo več komunikacije, kot je danes med različnimi duhovnimi smermi in tokovi. Ampak sveda model za to metodo, njegovo, je, je bila matematika, njega je vedno fasciniralo to razmišljanje geometrov, pa to celota. On je kot recimo tisti nekdo, ki je saj po nekaterim pravijo, da je iznašo, drugi mu samo pripisujejo, da je eden od tistih, ki je v temelite geometrije ne, oziroma tega koordinatnega sistema. Celo to on povezuje tako, da pravi, kako je prišel do tega ne, zaradi te svoje metode, ker je želel vse stvari videti in razločne, ne, jasno in razločno. Najbolj razločno jih vidiš, če jih daš med dve črti, pa potem jih na nek način označiš, oštevilčiš. Ne, in na ta način, vse, celo ta koordinatni sistem je on povezuje za vprašanje metode, pač te jasne in, in razločne zaznave. In na ta način je zares začrtal. En ta, eno dominant v, v zahodnji filozofiji, nekateri so jih sicer potem so ovrgli, ampak to je vedno v filozofiji, da ena generacija se potem obrne vse, kar je delala prejšnja. Ne, ampak ta, to, da moraš najprej skovati orodje, preden gradiš hišo. Ne. S tem smislu najprej moraš imeti urejeno spoznavno vprašanje, preden greš graditi hišo sistema filozofskega. Tu je zanimiva ta zgodba o Descartes, ne. Na eni strani Descart prvič prakticira samo matematiko, potem prakticira metafiziko ali pa rečemo to filozofijo o prvih vprašanjih ne? in jo prakticira na ta aksiumatski Način. To se pravi, poskuša postaviti jasne temelje, poskuša določiti pravila, metodološka pravila, kako iz teh jasnih temeljev ali jasnega temelja, potem izpeljevati vse stvari, da bi bile lahko brezprizivne ali nedvoumne. So, na drugi strani pa pravi, da sama metoda je zgolj stvar Bože volje. In da Bog lahko to metodo spremeni kadarkoli hoče. In da tisto, kar mi sprejemamo iz horizonta kogita, ne, tega razmišljujočega, se lahko izkaže kot privid. Se lahko izkaže v najslabšem primeru celo kot čisto zaslepljovanje. Zdaj, Dekard pri tem upelje kljub varovarko. Ne, pravi, vse te metode so zagotovo izjemno uporabne, izjemno koristne, da pa seveda ne bi prihajali do tega, da bi se spreminjali od danes do jutro, je pa Bog, ki je po svoji naravi dober, pravzaprav garant, da ne bo prihajalo do teh ekscesov. Ampak to ni izključeno. Ne. In na nek način Descartes na eni strani slepo pripričuje svojega bralca, te, svoje poslušalce, da ne sledijo metodi. Hkrati je pa to sledeni metodi v bistvu neke vrste rahlega dvoma. Človek je v dvomo, ali s tem, ko sledi metodi, kljub se ne bo prišel do točke, kjer se bo izkazalo, da je bilo to zgrešeno napačno zato, ker bi bila lahko Božja volja drugačna. Je pa zanimel drug rezultat, da pravzaprav ta matematizacija in v recimo v tem naravslovju ali pa v teh filozofiji narave bi lahko širši rekli temu, da ta matematizacija pa seveda je nekaj, kar je v dekartovem času Bilo v prostoru. Ni bil zgolj kajti, da teh eh, bi lahko rekli, znanstvenikov, mislecev, ki so na nek način pristajali na to. Je bilo kar nekaj ne, v tem danjem okolju, in zato je pravzaprav lahko reči, da. Praktično, niti četrto letje po Dekartovi smrti je Newton objavil matematične principe, naravne filozofije, ki na nek način najbolj celovito zaobjamejo to filozofijo narave, dejansko z matematičnimi principi. Ne glede na to, da je bil Newton verjetno po svoji bi rekel, čisto filozofske opredelitvi bliže empirizmu, kot pa temu racionalizmu. In, kar je morda zanimivo, da je pravzaprav Descartes bil en od iniciatorjev, tistega, kar poznamo pol pod znanjem lebnico in sloganom Mathezis Universalis, ne? matematizacija kot univerzalni princip ali pa matematika kot univerzalna znanost, ki lahko zadosti vsem tem problemom. In svoja zelo dobro odmeve tega principa matematizacije se da danes pokazati v nekaterih vejah, recimo fizike, ki postaje vedno bolj abstraktna, ne, ki ni več njutnovska, čeprav tudi fizika je bila matematična, vse Newton sam je govoril o centrih, ki so bili točke, tj. matematični elementi. To niso bili, ne vem, kamni, to niso bila drevesa, ampak so bili matematični konstrukti, da je lahko s pomočjo potem začetkov teh diferencialnih enačb postavil celotno dogajanje v, v naravi. Še veliko bolj je to v te današnji tako matematične matematični fiziki, ne? ker se to, kar izgleda kot popolnoma platonski objekt, ne vem, neka množica, neko lobar, neka, ne vem, jordanova funkcija, Karkoli koli, dejansko realizira v določeni fizikalni formuli, ki potem pomaga za objet določen del realnosti ki bi drugače stal na nek način neopredeljenja, ali pa zumej spod dosega razmišljanja, kaj šele dosega eksperimentalnega manipuliranja.